Negatív vagy a Nine Inch Nails megjelenése a kefejátszó zenéikín alattában? Szóval ez megjelent a húziből és ben az átévéről egy hosszabb összefoglaló. Ez itt most nem labszemle. Ram csak néhány sorjut.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 felkészül Szabó Zoltán. 8 óra után Györgyevics Benedek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 Sok szeretettel köszöntöm a műsorban a kulturális alpolgár főmestert. Sok szeretettel köszöntöm Máté Gábort és csapatát. Kár, hogy Jordán Adélnak nem bors van a búcsúestje ebben a trubban. Sok szeretettel köszöntöm.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 Eszem a kanalukkal, megfürdöm a kádjukban ez a Péter életőből eddig még kimaradt. Én már látom, hogy felkevesi Léva Janikót, hogy szeretné megismerni belülről Orbán Viktor Mamuszát. 0614890999 és 063677161. Ebbe a műsorba, ha minden vendég rendelkezésre áll, akkor nagyjából negyed tíz után lehet ismét betelefonálni. telefonálni. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Figyelek, ha van mire ma 2019 november 21-én csütörtökön 4 perccel reggel 4 I'm on the shake make Get it up, up and the children me. levitate, and the village children they elevate, and the village yeah. children levitate. great my excitement will not abate i will még egyszer felajálom aztán 061 48 egy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 Nagyon sokan hallgatnak minket rádión, ami azt jelenti, hogy egész egyszerűen be vagyunk állítva az autóban, megnyomja az a gombor. De azon kívül, bombos. hogy én időnként megkérdezem az Ádámtól 7 és 9 között, hogy hányan hallgatnak bennünket interneten, ezt más új készítők is megkérdezik, és kiderülnek a számok? Kiderülnek a számok, igen. Alapvetően a délutáni magazinnál szoktuk nézni, hogy mennyien hallgatnak minket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 Elérhetőségük egy olyan közönségünk, ami kommunikál. Okay, de azt kérdezem tőle, te tőlem a Gyuri, a pogány Gyuri, az ő neve valakinek mond valamit, valakinek nem. Az én idejövetelemen neki igen jelentős szerepe volt hozzá egy nagyon régi ismerettség, ez két gondolat jel között hangzott el. Hogy lenne értelme annak, hogy az elkövetkezendő egy hónapban egy, két, hár, négy, annál sokkal több nem érdemes olyan napot csinálni, amikor a rádió valamilyen kampány részeként,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 Fajta kérdőívet indítunk el a hallgatók felé, amit most is mondom, hogy kérjük majd őket, hogy töltsék ki, az is egy ilyen kampány jellege ami pont arra vonatkozik, hogy ők hogy hallgatnak minket, milyen műsorokat, milyen időben, tehát, hogy megtudjuk, hogy a, a mostani hallgatóink mi az, amit szeretnének, és elvárnának tőlünk a neten, miben tudunk elérni menni, hogy minél többen hallgassanak, illetve azok a hallgatók, akik általában netes rádiókat hallgatnak nekik még a tapasztalataik,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 Hát mondhatjuk azt is, hogy új év, új internetes civil hát rádió. Hozzátéve ugye, hogy első én, illetve már 22-én azt fogják tapasztalni az emberek. 22-én a neten fognak tudni minket hallgatni. Elnézést befejezném, hogy, hogyha rámennek 22-én a 98.00-ra, hogy az ig a világán nem hallanak semmit, és hogy azok az emberek, akik nem hallanak semmit, se 22-én azok egyébként,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 De teljesen igazadban, tegnap kaptunk egy olyan megkeresést egy piacégtől, hogy a következő évre adjunk SMS média ami számomra csak azt bizonyította, hogy mi azt gondoljuk, hogy az egész világ tudja azt, hogy mi történik velünk, és nem. Tehát az a helyzet, helyzet a, perre? A, a pernek. A mi a A ható? per 30 nap, tehát az gyakorlatilag 17-éig ki kell, hogy derüljön, hogy mi az eredménye, milyen itt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 Hogy csak főleg egy olyan platformon, ahol teljesen új szabályrendszerrel és teljesen új készségekkel kell majd megjelennünk, és ezzel tisztában vagyunk. Ha nem hiszünk benne, nem is érdemes elkezdeni. Én ezt értem, és miközben téged is elszólít a kötelezettség, és engem is, ahogy múlik az idő, én annyira, annak megfelelően vagyok egyre nagyobb ellensége a kincstári optimizmusnak. Legyen az bárki, tiért vagy az enyém. Én ezt értem... Én ezt mint, értem, az energiáknak a én csak az azt mondom. tudom mondani, hogy abban reménykedem, hogy megvan az értett haragszom nem ellened, miközben itt nem haragról van szó, de fenntartom, amit mondom. Mond mondtam, óvattal bánnék minden kincstári optimizmussal, akkor is, ha te ezt nem annak tartod. Egy olyan létezés jön, amilyen még nem volt, és annak a kockázatait én sokkal nagyobb számban látom, mint az előnyeit.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 my head and egy e-mailt Zsoltól. tegeződünk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 Hát ott beszélgetett a, a műsorvezetővel, szerkesztőkkel, és utána beküldtem az önéletrajzomat. Addig mit csináltam? Előtte az mtv nál voltam online szerkesztő. És abból eleged volt, vagy, vagy mi az, amiért az ember egyébként, hogy egy ilyen ajánlatot kap? Én valamikor dolgoztam a Petőfi Rádióban, az Újpesti Önkormányzatnál sohasem és ilyen lapnál sem, de azok az emlékeim, amelyek engem még a Magyar rádió fűznek, az se volt már az utolsó időszakban,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 Nem tudom, valami újra újra vágytam. Ez az online rész, ez, ez főleg bulvár, külföldi forrásból használ bulvár cikkekből át, és, és valami másra vágytam. Oké, okay, de mit gondoltál, hogy milyen lesz majd egy önkormányzati lapnál dolgozni? Mivel ősz online szerkesztőként lettem felvéve, ezért, ezért nem gondoltam, hogy túl sok mindenben más lesz. Az, azt gondoltam, hogy sokkal több olyan anyagot írhatok, ami, ami valóban az én ötletem. Oké, okay, de egy újpest, vagy a közélet, és nem tartottál attól, hogy ez olyan lesz, mint a Prézli, mindig inni kell, hogy az ember nyelni tudja. Nem, nem gondoltam. Engem mindig érdekelt mindenféle téma, legyen az pulvár, akár rendőrségi, vagy közéleti, uh -huh. amiről beszéltünk. Szóval én ilyen szempontból abszolút nyitott voltam mindenre. Oké, okay, hogy alakult a karriered? Uh, ugye online szerkesztőként kezdtem, és utána uh, volt egy ügyvezetőváltás, még... Ha a te felvételed, az teljesen automatikusan ment valami felvétel. Volt, volt, volt egy, volt egy, nem meghallgatás, mi ez, egy beszélgetés velem. Ahol hogy mire volt a kíváncsi? Hát, hogy milyen terveim vannak, hogy hogyan hogy ráznám fel egy kicsit a, a, az ottani online megjelenéseket. Ki Meg... volt a zsűri? À, akkor... Kollár Zoltán volt talán, igen, Kollár Zoltán volt az ügyvezető, ő, ő vezette akkor hogy te ott meg fogsz e felelni? Nem, egyáltalán nem reszketek, szerencsére ezekből már kinőttem. Volt-e valamilyen pártpreferencia, hogy te milyen szavazó vagy? előkerült -e ez egyáltalán? Nem, soha, soha. Abszolút, és, és azt gondolom, hogy ezt, ezt sikerült meg is, meg is tartanom, tehát az önkormányzat felé is, illetve az ott dolgozó. És aztán később, később is így, így alakult. Később. Igen. És aztán a karriered hihetetlen feliből, és hogy alakult később. Uh, volt ez ügyvezetőváltás, és, uh, és akkor elment az akkori főszerkesztő is, és, uh, és akkor volt egy lehetőségem, hogy, uh, hogy beadjam az ön életrajzomat újra, és, életrajzom és pályázni. Az akkor ügy, új mm -hmm. ügyvezetőnek bevittem, és megpályáztam a, a főszerkesztői pozícióba. Mekkora a stáb? Ez nagyjából 15-16-an dolgoztak. Ez egy elég jelentős stáb. Igen. Ez a stáb egyébként korábban mit állított elő Újpest számára? Az Újpesti Sajtó KFT az három részből áll, online. Mm -hmm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 fokozatosan csökkent, de e tekintetben úgy tűnt, és ez nem csak zuglóban volt, hanem másfél, máshol is, de elsősorban zuglóban tapasztaltam, hogy erre kifejezett igény van, illetve ha elmarad, akkor azt nagyon hiányolják az emberek, és mindenféle rémes képzetük támad, hogy őket miért is felejtették ki. A printre ö, eléggé nagy igény van Újpestem is. Milyen példás jelent ez? 43.500 ez nem szám... kevés? Nem. A hát boldog lenne. <gül> A magyar nemzet is? Igen, elég nagy példányszámba jelent. Ez mert... egy hülyeség, amit Igen. kérdezek, de mégis egy önkormányzati lapnak van remittend, de a feltételezésem szerint nincs. Hát azt minde, mindegyiket bedobálják valahova. Hogy aztán elolvassák-e sem, ez egy másik kérdés. De a szó hagyományos értelmében remittend van.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 Milyen népszerűsége volt a tévének, és milyen népszerűsége volt az online-nak? Az online-nak szerintem elég nagy népszerűsége volt, azt, azt sokan olvastak, illetve az újpes.hu-nak is elég jók a látogatottságai, ezt most számokban nem, nem tudom Van, megmondani. Vagy bármilyen elvárás eszembe megfogalmazva, a tekintetben, hogy milyen visszajelzés mentén lehet azt tudni, hogy te jól végzed a munkádat,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 A hetente. Tehát, tehát úgy van, hogy hetente elkészül egy négy órányi ö, adás, és az egy hétig ismétlődik. Uh -huh. Ez a 15 ember, ők mindegyik részlekben dolgoztak, vagy mindegyiknek voltak saját emberei? Nem, itt, itt úgy volt, hogy külön volt a tévéből, ott uh -huh. 6-7 ember, külön a, az újpesti naplóhoz, az újsághoz, illetve akik a naplót szerkesztették át az online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 Um, Felvette-e a kapcsolatot bármelyik polgármester jelöltel, hogy alakult az élet szeptembertől, vagy e tekintetben semmi változás nem volt? A választás után? Nem a, nem, a választás Most előtt. Ott szeptemberben. Uh, Jelentett meg rólam uh, cikkek, vagy jelent meg egy cikk, ez az Újpesti Hírmondó jelent meg, hogy én cenzurázom az Újpesti napot, mert hogy megkerestek, hogy jelölt bemutatókat akarnak berakni az újság, illetve a képviselőjelölteknek a, a listáját. És hogy én ennek nem tettem eleget. Nos, ez, a képviselő listát az beleraktuk az újságba, soha nem mondtam azt, és ez bármikor bár, mikor beleállok bárhol,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 Nem azt mondom, hogy egymást nem létezőnek tekintettétek, de e tekintetben akkor nem keresztétek egymás útjait, nem úgy, mint a múlt héten, mert hogy egyébként az újkopesti önkormányzat honlapján jelleg is fellelhető egy HK-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 alatt e, nem volt nem volt erről szó, hogy most de a, a, a távozókról mi nem esett szó? nem tudom nem, nem is nagyon foglalkoztatott ez a kérdés, megmondom őszintén az online többé kevésbé arról szólt ami téged foglalkoztató nem, az arról szólt ami az újpestieket foglalkoztatott illetve azokat a tartalmakat dolgoztuk fel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 Média létrehozására, akkor egyetlen igényfogalmazódott meg részéről, minden korábbi dolgozó kapja egy esélyt a folytatásra. Sajnos néhányan nem értek ezzel a felkinált lehetőséggel. Az újpesti szolgáltató nonprofit KFT újvezetése már az eltelt rövid időszak alatt is számos visszaságot, szakmai hiányosságot és gazdaságilag nem indokolt foglalkoztatást tárfel a cégnél, amelyek következtében a mai nap folyamán több munkatársától voltunk kénte közös megegyezéssel megválni. Ezt én azért olvasom kétszer, kétszer van benne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 Ez ismét kivonatolt az alábbiakat tettet közzé. Héja Krisztián, ahogy történt Újpest média. Kedves Újpestiak, Héja Krisztián vagyok, az Újpesti sajtó Kft. 2019. november 20-án elbocsájtott felelős szerkesztője. Ternap kaptam egy e-mailt, miszerint öt kollégám és én fáradjuk be november 20-án fél kilencre a két hete hivatásban lévő ügyvezető asszony irodájába uh, az Tegnap, amikor ott voltatok fél kilenckor, ez kiderült, hogy ez az öt kolléga milyen alapon, ezt az öt kollégát milyen alapon választották ki? Nem, nem, nem én csak az e-mailben láttam őket, és utána ott találkoztunk már bent. Bátottatok -e egymással a szót, vagy ez nem egy olyan szituáció? Nem, nem volt ez egy olyan szituáció. Mindenki meg is jelent az ajtónál, közben pedig az járt a fejemben, hogy mit keres itt Balog Gábor, Kurucinfo, Alfa Hír az épületben, ugye a Kurucinfo-val kapcsolatban, ugye ezt mindenhol leírják, hogy ez nem bizonyított, mert hogy nem a saját nevén ír, de sok jel mutat, de ő ezt nem erősítette meg, ad az Alfa Hír, az tény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 De azt nem jelezte, hogy ő miért van ott? Nem, nem, de azért egyértelmű volt. Jó, szerint. csak azért annak van egy szármi, hogy teljesen egy időben vagytok jelen. Nektek később egyébként valami közös jelenésetek volt, vagy ő is sorra került csak később?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 igen, tisztában voltam vele. De ő ezt nem tisztázta veled? Nem. nem. Mint hogy nem gondolta egyébként maga az a cég, amelyik ezt az egészet lebonyolítja, hogy ezt ők tegyék, és titeket ne hozzadnak olyan helyzetbe, hogy ott vagytok együtt, miközben egymásnak ilyen jellegű mondantótok nincs, miközben ezeket a jelszavakat másnak is meg lehet adni. Nem, lehet, de igazából ez engem nem. Jó, rendben, nem van, nem amúgy. Neked nem olyan Igen. fontos a formasság, Aha. én egy ilyen old school pari vagyok, én, <gül> én néha még adok a formasságra.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 ahhoz, hogy valaki amúgy végkielégítést kapjon, ezt fel lehet ajánlva, hogy ettől függetlenül én ezt megkapom, és természetesen éltem a lehetőséggel, azt gondolom, hogy más is így. értem, de ez egyébként neked nem járt, ez az újpestő önkormányzat a büdzséjéből felajánlott. Hát a sajtó, igen, a büdzséjből. Igen, igen. igen. hát az igen, az igen önkormányzatnak a büdzséje.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 mosolygott, nem mosolygott. Nem, nem mosolygott. Sajnálatát nem. se fejeztek ki, örömét se fejezte ki, arra se adott magyarázatot, hogy megnémult. Nem, hát persze azért valami sajnálat látszott az arszán, mert hogy szerintem az ő is élt át már ilyet, úgyhogy... Ö, És arra azért... se adott magyarázatot, hogy hirtelen mi történt a múlt héttől hétfő reggelig. Nem. Mint hogy senki nem adott erre magyarázatot.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 Ja, a korábbi, hát ott is össze, az összevisszaságot. 40 ember mondott fel, 80 ember mondott fel, így mondtak föl, úgy mondtak fel. De folyamatosan... vissza kell térnem Igen? arra, hogy miközben te ezt láttad, tehát egyrészt láttad a cselekedetet, és láttad mm. ennek a visszhangját, az hogy létezik, hogy ez kimaradt abból a felületből, amit te kezeltél? Nem, nem láttam értelmi. tehát Már annyira elharapodzott az a helyzet, hogy ez már csak egy olaj lett volna a tűzre.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 a lesz, akit korábban a Info szélső Cinfo szélsőjobbas is kapcsolatba hoztak. Ez számodra is egyértelmű-e? Hmm, igen, nagyjából. Azt gondolom, hogy ez az utolsó része ez... Na de milyen politikai tisztogatás az, amikor egyébként egy a szélsőjobbhoz köthető ember lesz, egy ellenzéki és baloldalhoz köthető önkormányzatnak a sajtófőke? Az emberek változnak. Uh -huh.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 arról szeretném önöket kérdezni, hogy értik-e az én felháborodásomat nem azt kérdeztem, hogy egyet értenek-e velem e, tíz telefont szeretné fogadni 0614890999 és 063677161. tehát azt a felháborodásomat amelyet Szabó Zoltán Facebook bejegyzése kapcsán érzek szükség esetén felolvasom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 Örülök, hogyha a jobboldali bagázsnak ömlik az orrovére. 06148909999 és 0636771161. Jó reggelt kívánok! Igen, értem. Köszönöm. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Száz százalékot! Köszönöm szépen! 0614890999 és 0636771161. Jó reggelt kívánok!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 Nem várok további telefonokat. Köszönöm. tiszteletben lesz tartva az idő, uh, én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 adogtam a számodra, egy tízes skálán azért inkább nyolcasra érthető, mint kettesre. Szerintem tízes skálán tízesre értem, amit mondasz. ugye uh, itt uh, nem a tényekről beszélgetünk, hanem érzésekről beszélgetünk. Nem csak, a de tényekről is. beszélünk, arról, hogy van egy közlemény, és van egy miniszterelnöki megszólalás, és hogy ezek egyébként a mondandójukat tekintve ellentétesek, de még sincs olyan antagonisztikus ellentét közöttük, mint amit egyébként az emberek a hétköznapokban tapasztalnak. Értem, tehát még egyszer értem a kérdést, csak szeretnék egy picit a tények, tények világába válaszolni, el, mert, hogy eltérünk az érzésekről. Tehát, amiről itt azért kevés szó esik, mi tartozik a Városliget projektbe, és mi tartozik a egy ZRT, így e, természetesen az én faradat körömbe is. Feladatunk, hogy Komárom történetének egyik legnagyobb beruházását, a kylagerődöt e, megcsináljuk, felújítsuk, és ott egy színvonalas kiállítás legyen. Ha valaki tegnap megnyitotta az indexet, engem is meglepő módon pozitív hangvételre Néztem is, és hogy támogatta a városlegett ZRT, de nincs mögött a tetején, Igen. de ugyanannak a hullámvasuknak az egyik van az egyébként, egyébként ülünk, ez az egyik. A következő. építünk egy olyan világszínvonalú raktárat, ami nagyjából két dunapláza méretű, egy barna mezős területen, a Szabolcs utcai kórház területen, ahol raktározni és restaurálni lehet a nagy közgyűjteményi ö, műtárgyakat. Ez megtörtént. Hagyjuk végre a... A szépművészeti múzeum történetének legnagyobb és legátfogóbb rekonstrukcióját, ez egy nagyjából 13 milliárd forintos, ebből is csak most itt állok éppen a grupama Arena mellett, ahol irodaházak is vannak a környéken, tisztességes méretű irodaházat is szokás építeni. Uh, újítsuk meg az egykori olofpámeházat, adjunk neki új funkciót, ez megtörtént, beszéltünk róla Millenium házaként. megtörtént.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 hogy beszélgetünk a Petőfi csarnok helyén megépítendő nemzeti galériáról és beszélgetünk a közlekedési múzeum helyén egy mm -hmm. rekonstrukcióról, Igen. az Innováció házáról, és egy 1952-ben elpontott gyerekszínházról, amit nem szeretnék lekicsinni, ez egyébként az egyik szívem kücs, csak azért érezni kell, hogy mondjuk léptekében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 hogy ez a 38.000 négyzetméteres épületkomplexum, mint épület elkészült, ennek az átadása történt uh -huh. meg. Ezt követően pedig e, erindult az épület felkészítése a három nagy közgyűjteménynek a befogadására, ugye a galéria, a e, Szépművészeti Múzeum és a Néprajzi Múzeum gyűjteményének a 350.000 arabos mitárt a befogadására, Ebbe beletartozik az, hogy pontosan az a személyre szabott raktártechnológia, pontosan az a szemére szabott restaurátorteknológianak a beépítése zajlik, és inkluzíve közben ütemezetten,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 a műtárgy darabszám tekintetében kiemelkedő közgyűjteménnyel bíró néprajzi múzeum, hogy van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 a Néprajzi Múzeum új épületébe tudnak menni, tehát valamikor ez 21 év végén e, tud megtörténni, ehhez képest a valósága. Az, emiatt változott a logisztika. Gyorsabban kell onnan kiköltözniük, mert kormányzati cél, jelenleg a kormányhatározatokból levezetett. De most egy ez cél. azt jelenti, hogy ez két költözés. Mert hogy lesz bizonyos, egy átmeneti bázis? Bizonyos műtárgyak tekintetében, igen, bizonyos műtárgyak esetében Sperzé. nem, ez, ez egy... Jó. Szóval egy temp raktárat kell ehhez e, néhány hónapra biztosítani. Ez mikor lesz aktuális? 2020-ban már megkezdődik a műtárgyaknak a mozgatása. De tekintve, hogy itt igazából e, az igazi nagy munka az a műtárgyak mozgatására való előkészítés, uh -huh. azoknak a e, lehetározása, e, csomagolása, tehát onnantól a bent van egy dobozba, hogy ezt most időszakosan leteszi az ember egy e, külső raktárba, vagy egyenesen a teherautóval elmegy az umrk ba vagy elmegy az Éprajzi Múzeumban, ennek, ennek a jelentősége az, az relatív kicsi, tehát hogy ebben nincs különösebb kérdés. 8 óra, 29 perc, 40 másodperc van, köszönöm a beszélgetést, és még egyszer elnézést a csúszásért. Én köszönöm. Legküzdebb igyekszem pontos lenni. Szia! Oké, okay, szia! György Javis Benedeket hallották a város ZRT vezérigazgatóját. A beszélgetést a város ZRT támogatta. Pshh Pshh Pshh Pshh Pshh Pshh Pshh Lesz rá alkalom Hogy elmeséljem Milyen jó Hogy itt vagyunk Mint a régi jó Barátok Egyet mondunk és egyet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 Éveket, hogy történjen bármi, ha még élünk, s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Mint a leszakított, haldokló virág, mint a az egy jó magyar.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 Jó életkívánok, Fiala János vagyok. Jó kívánok? Ma volt egy beszélgetés uh, Hia Krisztiánnal az Újpest Média leváltott főnökével, uh, akit elmozdítottak a helyéről, ő úgy gondolja, hogy politikai okokból én nem lettem ezügyben száz ig meggyőzve, uh, de arról igen, hogy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 Uh, én nekem egy tízes skálán tízesre nem áll módonban kiállni az Újpest média mellett, mert azt nem ismerem olyan mértékben. És nem áll módonban tízes skálán tízesre elítélni azokat, akik megváltak furcsa módon az ottani uh, alkalmazottak egy részétől. De a kejfejancsi hangja arról szól, hogy nem tud ott olyan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 Nőtlen, Mugráb megyébe születtem, Budapesten élek, voltam 9 hónapot Ösztöndiány New Yorkban, egy hónapot Kolozsáron, fél évet Krakóban. igen. Azt kérdezem, hogy egy tízes skála, az én alapvetésem, amit nem röviden, de talán nem is túl hosszan elmondtam, az mennyire volt érthető? Szerintem abszolút érthető volt.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 hogyan értesültél, és itt megint el kell mondanom még egy dolgot, ami nagyon fontos, hogy én a munkatársa vagyok az ATV-ben, de még ennél is jelentősebb, hogy a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 Hát mindenki. Hát szerintem a, a közvetett élők már többsége az, az, az nagyjából figyelt a Puskás Aréna körüli ügyeket főleg azon a pénteken meg az utána levő hétvégén, és ö, arra lettem figyelmes, hogy, hogy azt talán, amikor Gábor írt az ilkszín egy-egy cikket, amiben, amiben ö, közül, hogy ő már csak az él is üve maradt tiltakozásképpen. jó nyugodtan, ő de, de utána számos uh, um, baloldali valónibrális, nem tudom, is, is, is, ismerősöm írt, aki meg, uh, meg uh, láttam máshol is. Uh Miklós, Gábor, tehát van egy i-betű. Azt kérdezem tőled, hogy annak ja. van-e jelentősége? Időnként hogy, tudok... hogy ők nem a nélküledet, uh, hogy, hogy jönek, nem is a nélküledet jönek, még nem hallották, oké, és, nek, és tülem, nem eh, Időnként tudok úgy kérdezni, mint egy ügy, és sokkal rövidebben, mint ahogy elkezdtem. <hums> eh, azt kérdezem tőled, hogy annak van-e jelentősége, hogy az első kvázi, hangsúlyozom, kvázi mérvadó cikkhol jelenik meg? biztos, de, de az, az nem csak font fontos is, dolog, szerintem. hogy vajon az index megelőzte a többieket, és lett egy origó, mármint nem origó, hanem kiinduló pontja valaminek, vagy pedig uh -huh. nem? Ezt el kéne tudni hát, dönteni. Talán szerintem megelőzte ö, az a tip. Szerintem is? van -e ennek jelentősége? Ú, talán ilyen inspiratív jelentősége lehet, hogy van, hogy, hogy akkor egy csomó kiírták, hogy tehát ilyen, hogy elindította, nem tudom, Uh, oké, okay, rendben van. Hát csak... Rendben van, uh, én azt szeretném... De nyilván ennek van egy adag, adag véletlen faktora is azért. Ez így van. Uh, azt szeretném neked elmondani, hogy én az elmúlt időben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 a Miklós Gábor cikke az, az, az, az jól mutat egy ilyen hozzáállást, amikor volt a Borkainak ez a botránya, meg a választások előtt a Vidózs botrány. És uh, meghirdetett a választások előtti péntekre egy uh, sajtatájkoztatót. Igen. Aztán lemondta. Igen. Uh, mi, mi, mind a kettő uh, nagy politikai érzékre van idézőjelben, hogy meghirdett Igen. meg, hogy aztán le is mondta ez azonnal. Ez Pontosan uh, A 6 órára volt meghirdetve. Igen, igen. Az index írt egy cikket arról, hogy, hogy, hogy hát nyilván, hogy, hogy haragítsuk magunkra az újságírókat, hirdettünk egy söröteteközött, györbe, györve, aztán közben uton lemondjuk el, mondjuk, vagy mm -hmm. nem tudom. De ezt az index, erről írt egy, egy bazi hosszú, emlékeim szerint, egy, vagy egy, nem tudom bazi de hogy írt róla egy cikket, ami amit jó ideig tartottak az oldalon, hogy most előkihajt basszom el, ott a borkaira, ami érthető, de így.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 Uh, amit egyébként írt Miklósi Gábor, az szintén egy tízes skálán, tízesre nem a száj, az én szájom, ez szerint való. Uh,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 Feloltani. Hát fogalmam sincs, hogy ezen kívül esetleg, hogy elmondjuk neki, hogy vagy speciál ez a stadion, ezt ez, ez mindenképpen meg kell építeni, mert hogy a, olyan nincs, hogy a derobbás névstadion helyére nem építünk semmit felújítani, meg nem lehetett meg, ugye állag volt az egész De struktúra. ő meg azt mondja, hogy akkor ebben mi került 190 milliárdba, mint Márkus László darabja, ahol szétszed egy fut, ami hogy mi kerül akkor 3.000 forintban. Összehet a árakat, már nem vagyok otthon, de a másik ötletem az, hogy nem kell elfogadni, ha ő amit kap. Egyébként az index főszerkesztő, ugye, az volt a tigben, hogy az index főszerkesztője az már régen megvette a családjának a helyet, azért a. Mikrosi Gábornak, tehát a Mikrosi Gábor főszerkesztőjének nem voltak ilyen uh, uh, személyiség integritási problémája az, hogy kimenjen egy stadionba. <gül> Igen, nézni. de itt, itt ez a fajta együtt uh, gondolkodásunk megszűnik, mert azt kérdezem tőled, hogy én, aki azt se tudtam, hogy ez a nélküled volt, mert ugye nem hallottam, uh -huh.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 ők de milyen viszonyulási elvárásra gondolsz. Hát, hogy azok, akik az egész el hát az az olyan, de aki azt se tudja, hogy ez elhangzik, és amikor elhangzik, azt se tudja, uh -huh. hogy mi hangzik el, hogy ő egyébként tudja, hogy ehhez hogy kell viszonyulni. Én nem hiszem, hogy hát, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ki? de hát most ha beleg ezek, gondolom magam egy ilyen helyzetben, akkor valószínűleg látnám, hogy van valami de mindenki feláll, felállok, aztán csak nem maradok, vagy nem tudom,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 Segjükön, de bárki a, ja, a himnusz alatt nem is ülnek, mint hogy nagyon értelmesen és okosan nálam, sokkal szakértőbben, mert jobban értenek a Az elmondták, hogy egyébként a Liverpool hímnuszát éneklik el Arsenal meccsen, leszámítva, hogyha nincs ott a Liverpool. Oló. És miközben egyébként ezről a közösségről lehet tudni, hogy máskor előfordul vele, hogy ezt elénekli, egyébként nem tudunk arról, hogy más válogatott meccsen, mikor hangzott el ez utoljára kiemelten egy olyan esemény alkalmával, ami egyébként egyben stadionavató is. Azért erre valamilyen módon mégiscsak választ kéne találni. Hát szerintem a Nékület című dal, hogy ugye az Ismerős arcok zenekarnak a slágere, talán az egyetlen kicsit szélesebb körül is ismert dala, az ugye ezen túl, hogy az isperős Harcoknak a slágere betölt két funkciót. Az egyik az az, hogy nagyon gyorsan elterjedt a kárt rencében, mint egyfajta ilyen határon túl magyarok és, és, és kis-magyarországi magyarok közti összetart, a nemzeti összetartozást kifejező dal, de eznek nem volt semmi hivatalos. Hát ez egyszerűen csak így népszerű lett, olyan rengeteg olyan, nem tudom, szimpla baráti összeületerem volt a Merdélytől felvédéig, ahol ez a dal módon előkerült, és erre úgy mondjuk úgy, hogy használják, vagy, vagy, vagy szeretik énekelni táboroktól, nem tudom, eddig. Másrészt nyilván ott van a Szerda hely, a DAT, a csalóközi magyar csapat, ami, aminél ugye ez a csapat csapathimnusz. E, és, és azt mondja, hogy ez a két funkció, hogy ez a csapat a illetve egy ilyen összpontotás kifejező dallá e, nőtte ki magát, ez a két funkció így... E, átszedi egymást, és én egy nyilván nem is független egymástól. De én ezt tökéletesen megértem, és én minden tisztelmem. És Ezért valaki azt gondolta, hogy, én ezt értem, hogy, hogy legyen De az, a, az a, a valaki, aki ezt kigondolta. Nagyon jól beszélve, de az a valaki, aki ezt kigondolta, annak ezeket a gondolatokat el kellett volna mondani. Ja, még egyszer mondom, döbbenetes, hogy én ott voltam, és ebből kimaradtam, mert nem voltam bent, hanem kint voltam, vagy nézőpont kérdésem, uh -huh. hogy mi a kint és mi a bent. De azt kell, hogy mondjam, hogy miután ez.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 Kaptam tőlük CD-t, és mondták, hogy nagyon szeretik a rádióműsoromat. Én kurva zavarban voltam, mert fogalmam nem volt, hogy ők kicsodák. Természetesen nagy tisztelettel néztem rájuk, meg örültem, hogy kaptam CD-t, majd további CD-ket is kaptam. Fogalmam nem volt a mi menetközben Menet közben tudtam meg. A nélkület című szám úgy volt meg nekem, hogy közben soha se hallgattam. A dazzal tisztában voltam, hogy ez micsoda, de hogy ott ez elszokott hangozani, azzal se voltam tisztában, és én kifejezetten az a pali,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 Értem, szerintem nekem az a tippem, úgyhogy nem voltam, azt mondom, hogy ilyen elvárás nincs, csak tehát hogy, hogy mit tudom én, nincs hivatalosan megfogalmazott hogy kötelező felállni, vagy. vagy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 mégis erre a közösségre és azoknak a tagjaira úgy néz rá a másik közösség, hogy te megszentségteleníted a nekem fontosat, miközben a másik azt mondja, hogy elnézés nem tudom megszentségteleníteni, mert azt se tudtam, hogy ez neked fontos, mert a létezéséről se voltam tisztában. Tehát úgy esik egymásnak két társaság, hogy közben gyakorlatilag ugye mindig az szokott lenni, hogy bevezetés, euh, meg tárgyalás és befejezés, de ebből a bevezetés úgy, ahogy van, kimaradt, mindjárt a tárgyalás, jött tömegverekedés. Én, én szerintem, hogyha mondjuk a Miklós Gábor nem írja meg ezt a cikket, és talán nem írják ki sok néhányan ö, ö, ö, ilyen közéleti író személyiségek vagy újságírók, hogy ö, ők is most hallhatták először, ö, amivel semmi baj nincsen, mindig akadnak ilyen, és biztos van egy amit nem ismerek, ö, ö, akkor szerintem ebből az egészben nem lett volna ilyen. Ilyen ügy. És akkor értem, nem éreznék azt, hogy értem, utólag valaki kötelezőnek tartják, hogy föl kellett volna ezt értem, álljuk. de most ott tartunk a szabózoltánál. Én azt mondtam, hogy én nem tudom, hogy jogszerű volt-e. Vagy úgy tűnik, hogy jogszerű volt, és hogy politikai okokból rúgták ki el az újpesti sajtomunkásokat, nem tudom, de hogy folyjon az óra vére, nem. E, itt se tudom eldönteni, vagy inkább itt jobban el tudom dönteni, hogy a Benyúritának és csatlakozott részeinek e, volt-e oka csodálkozni, de az az indulat, amivel rátámadtak, az egy jobboldali szabózoltán az én szememben. Folyan az hát, orratok vére, egyébként képesek vagytok azt kifogásolni, ami nekünk szent és amire ők azt mondják, hogy ez rendben van, csak mi azt se tudtuk, hogy ez neked szent és mert azt se tudtuk, hogy ez van. Hát én, én biztosan támadtam rá, így nem, nem láttam az összes komitet, mert én szombat késő estig követtem a, követtem a beszélgetést. Milyen a cikked a Mandinerben mégis erről szól? Igen, de én szerintem nem támadtam neki újszerűen olyan az orrovére, elkezdtem elmagyarázni, hogy ez mi. Hát az első kommentem annyi volt, hogy leírtam, hogy ez a dalmi csoda teljesen, nem tudom, objektív jelleggel, és akkor arra, áll áll az, egy az, a, az a mondat, mert egy balli firkászkörökben áthatóan nem értik, és nem is akarják érteni nélküled jelenséget. Játsszák a durcás, sértődött értelmiségi, csak mert ők még nem hallották, és ez nem a hivatalos. Egy jó részük egyébként arra sem állnak föl, mert úgymond nacionalista, és Isten van benne lelkük rajta. Ez azért mégiscsak egy kvázi Szabó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 Uh, vagy, vagy, Jó, csak várját, azt írtsd meg, hogy az egész e számomra nem az, úgy úgy az egész. Semmi olyat, ami az, a ezt egy részét értem. De én azt értem meg, mintha az egész az Index színvonalára süllyedt volna, mármint a tekintetben, hogy hangulatkeltő. Tehát itt egyébként olyan ember, aki józanul szólalt meg, hogy gyereket most mindenki lépjen kettőt hátra és tisztázzuk azt, ami itt van, e ilyen nem volt.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 a veszegyítésből már sohasárnap se hétfőn nem voltam ö, ö, géperőt, mert nem, nem az a feladat, hogy egészen a géperőt ügyek. De, de ö, szerintem le, lehet, hogy voltak ott olyan kommentek, amik, amik, amik ilyen jobb folyonadóra vére, vagy mi vagy volt a, a haladta. De, de addig ilyen nem volt. Nyilván volt egy, volt egy hangulata, mert, mert az egész helyzet nem volt érzelemmentes senki számára de hát azt teljesen várhatjuk talán. Jó, csak azt, szóval... azt értsd meg, hogy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 Hát nem, nem hiszem, hogy durodó rá az de, de az ezt, ezt a durodóra... De, de ezt a jeszenszki írja. És azt is meg, hogy én például a jeszenszki Zsolttal való kapcsolatomat annak köszönhetem, hogy volt egy a Volt mm. Fesztiválon való vita Erdélyi Zsolt és jeszenszki Zsolt között, és ott annyira fölényes és annyira nagyképű volt az erdélyi, hogy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 hogy ebbe az edbe én mit értem meg, vagy, vagy, vagy én hogy láttam ezt. Én szerintem itt hogy történt, hogy én elkezdtem elmagyarázni, hogy, hogy mi ez a mély uh, valakinek, aki, aki én nem hallottam, de, amit megszemde van, mert én nem gondolom, hogy hát nyilván ez nem egy olyan szám, amit minden nap játszik a rádió, meg az ismerős tudom én. Uh, nekem nem taszodik a kedvencek zenekaraim közé, amit minden nap vagyon hallgatok, csak tudok róluk, vagy így. Nekem is van tőlük két cédém, talán nem tudom.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 Bekötött közlek. Például, hogy ez nem egy dash match. Tehát, hogy... hogy vagy, vagy mi volt még, hogy... Aztán jött el a kis pár, meg a rózsaszín pitbúvóna, ugye mindig vannak eszükbe kifogások, hogy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 Egymással és egy tök jó eszmecsere e, lett belőle. Az indulatok a kommenteknél akkor szabadultak el, amikor e, e, Szilvai meg Keszi, megírta, és így teljesen idegen szélső jobberek jelentek meg. Fogalmas, mikor jelentek meg a szélső jobberek? Amikor én e, vitatkoztam, vitatkoztam azt a benyúrítájékkal, akkor még két-három hozzászóló volt e, szombat este. Volt. Jó, aztán később is megjelentél. Hát valamikor hétfőn. Igen, hát akkor már jelen voltok. Igen, na és ez az két hétfő jelent meg, vasárnap reggel készült el, akkor kezdve vált a szerkesztőre. Szóval... Uh, érted, most 500 öt, öt, kommentből nem tudok cikket csinálni, és szerintem a vitának ez ott a lényegésze. Uh, Abban, ameddig abba, abba, néztem, és nem gondolom, hogy kötelező lenne ilyenkor a mindez 500, nem tudom milyen kommentet kitenni, hogy meg, hogy jelentek meg, milyen szélsőbordai arcok.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 el tudom mondani, hogy milyen élkület, tehát ezzel indult, hogy hogy az első kommentem ez ennyibe Azt kérdezem tőled, én egy öregember vagyok hozzátok képest. Ha fölhívtad volna telefonon, és beszélgettetek volna, ugyanarra jutottatok volna, mint itt, miközben egyébként, a ketten beszélgettetek volna, ahhoz nem tudtak volna éppen a technológiából, a telefonbeszélgetés technológiájából adódóan ennyire közben hozzászólni? Lehet, nem tudom, de nem volt, Tehát, hogy ő hogy egy posztot, arra érkeztek kommentek. Én is kommentáltam egyet, szóval én nem hiszem, hogy ezt túl kéne gondolni ezt az egész ügyet ebből a szempontból. De nyilván telefon és komment nem zárja ki egymást. Ugyanakkor ugye ez egy a, a este nem eléztem, de vasárnap már biztos nyilvános volt ez a fed, És bárki hozzászólhatott. Tehát hogyha, hogyha azt szeretném, hogy a többi hozzászóló is értesülről arról, hogy, hogy, hogy, hogy én most kivételesen kommentek, és, és, és mit gondolok, ahhoz kommentelni kell. És hogyha legközelebb lenne, akkor miért gondolod most azt, hogy nem írnál? Én általában azt gondolom, hogy vagy általában igyekszem magam távol tartani a, az ilyen jellegű Facebook vitáktól, aztán néha nagyitkán belemegyek. Rosszult Tehát hogy, hogy az alapviszonyulásom az, hogy, hogy, hogy nem nem örök bele ilyen vitákba túl gyakran Például uh, már dolgozom, mert így több jobb Mert Ha aznap este éppenséggel nem lettem volna otthon, hanem mit tudom én kiáldultam volna valahol, akkor valószínűleg nem is látom ezt a feldobott... Ö, ö, ö. Jó, Vagy a, a ritának a, a jó még, még egy dolog, ami, amit a Rita kvázi kér, hogy olvassak föl, hogy ezt még szombaton írta, és a Filippov is küldött egy amit szintén felolvashatok, és ezzel zárom a Természetesen a te válaszod lesz az utolsó szó jogán. Ha benyom, azt írja, hogy ez egy fontos dolog, hogy szombaton azt írta neked, tiszteletlenség a Nemzeti Ingroszra nem felállni, de egy darra, amit életedben először hallasz, és amúgy egy sima rockságért nem. De most utána olvastam, és látom, írja Rita még szombaton, hogy határon túl ez nem egy szubkultúra része, hanem körülbelül mindenkinek jelent valamit, viszont határon sok sokkal kevésbé van így, belföldön sokaknak, sokaknak csak egy közepes roggics, és nem azért, mert idegen szívűek írta neked. Jó, igen, és oké, okay, ezzel nincs semmi baj. Vagy, uh, jó, ja. csak ő azt érzékelteti, hogy ez ugyanakkor a szellemét tekintve nincs benne az összefoglaló írásodban. Hát, jó, azt szerintem sok nem, nem emlékszem pontosan, hogy hol volt már így ennyi naptáblatából. Jó, csak ő nyilvánvalóan, mint a személyes történetét így éli meg. A Filadpov pedig... Egy, egy, egyébként hozzáteném, hogy, a, hogy, a, hogy az én cikkem anonimizálva volt, tehát, a, tehát nem derült belőle ki, hogy kivel vitatkozom direkt. Úgyhogy ilyen szempontból ö, ö, senki nem tudta abból a cikból, hogy, ez, hogy itt benyúlítál -e a vitatkozom éppenséggel. Hát úgy látszik, ezt eb eb eb mások mégis valahogy rájöttek. A Filippon pedig azt írja, szerintem bárkinek joga vagy nyilvános gyűlöletkeltésben utazni és újságírás címén személyes bosszút állni, de annál visszataszítóbb és gyávább dolog nincs, mint amikor valaki elindítja, aztán nem áll bele abba, amit csinál, csak feltartja a kezét, ő ott se volt, a nélkület történet mellékszáll, ez személyes tartás kérdése, bocs. Tehát Filipponnak nincs igaza. Szerintem egy, belátam a véleményembe, ott esvedbe, kettő, miért kéne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 Lehet, hogy nekik ez meg kicsit belterjes. Nem vagy, tudom, uh, vagy Vagy, vagy filosók vitatkozása. Uh, szóval szóval szerintem a lényeget... Hát, ha látja, akkor talán lesz bőle érteni a lényeget, hogyha érti a kiinduló pontot uh, valaki. Aztán, uh, aztán eldönti, hogy hova teszi le a boxot.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 Most pedig önök jönnek. 0614890999 egy, 099 és nulla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 viselkedjek úgy, ahogy egyébként az ember nem elaknásított területen viselkedik, azt mondom önnek, ez nem tűnik életszerűnek, Nagy Attila. Milyen jó, hogy... jó reggelt. Jó reggelt, Vágnanti. Én is kikérem magamnak, tehát tökéletesen immunis vagyok a nemzeti összetartozás masszagával szemben, de ezt a szám ismerem és szüvesen is hallgatom.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 Mérhetetlen fel vagyok háborodva, milyen alapon merészelik, bárki nekem azt meghatározni, hogy nekem mit tetszen és mi nem tetszen. Köszönöm. Több még nem remél. és 063677 Amíg nem éltél, nehéz éveket. Meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk Mint a leszakított, haldokló virág Mint az ötmillió magyar Akit nem hall világ. világ, Mint porba hullott mag Mi többé nem ered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 tehát most ezt így ünnepelni, hogy tényleg... Hogy ezt ünnepelték-e vagy sem, ez egy jó kérdés, ebben már igaza van, de a kettőt külön kell választani. én, én azt gondolom, hogy sajnos, és a hangsúlyozom, hogy sajnos, kövezzenek meg érte, ötven év múlva ez lesz a himnuszunk. Mármint, hogy mi? A nélküled. Nekem ez a véleményem. <gül> Nehát, ez egy érdekes felvetés...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 Nézzé, én valamikor, valamikor 88-ban a magyar rádióban én a Vahona. Hát itt nem tudom elmesélni, akkor nem is mesélem el. Nem kíváncsi rá, tudomásul veszem, rosszul tettem, hogy elkezdtem, bocsánat. Ha valaki kíváncsi rá, elmondom, de.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 Jó reggelt én szívesen meghallgatnám. Köszönöm szépen. Én is. Jó reggelt. Bocsásom, meg kíváncsi vagyok rá, csak megszokott a vonal, mert telepon Oké, rendben van, nem, egyetlen, nem arrakszom. Azt történt, hogy ugye a, a, a, a, a Vahon azt mondta a Táska van amikor 88-ban, hogy ő Hinnusz írási versenyt eh, hirdet.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 De... Figyelek! Csak egy picit azt szeretnék hozzászólni, hogy uh, nemzeti összefogás meg, hogy akkor a székelyek, meg egyéb felvidékiek, uh, meg kárpátaiak építették. Hát ez azért van, én mondjuk 25-ig vagyok az épükiparban, és uh, jelenleg Magyarországon szinte csak, külföldiek dolgoznak, az a vállalkozói illetve segít, munkás is egyéb szinten, mert a magyarok elmentek külföldre dolgozni, nincs magyar szakember az építők köszönöm szépen végül arra jutottam, hogy azért akarok ott lenni a puskás nyitómeccsén hogy próbára tegyem magam nem, az ember azért megy el a puskás, vagy a puskás stadionba a meccset, hanem szeretné látni a meccset, vagy szeretné látni a stadiont. Nem azért, hogy próbára tegye magát.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 Hymnusz Miért kell azt írni ebben a levelezésben Hogy a nélküled az nem tudom egy, egy, Vannak Mint az Haén zászló volnék egy Ilyen baloldali internacionalista dal Hogy jönnek ezek ide? Mi. Baloldali internacionális. Egy vérből valók Vagyunk Ha egy vérből valók vagyunk Akkor mi nem viselkedünk így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 Egy ki ezt? Egy úr. Itt egy de a dal kapcsán az... mondta, nem, arra, nem a, nemzeti összet, a, a nemzeti összetartozás, itt most ennek az eseménynek a kapcsán jön elő. Tehát azért ne gondolja nem ő tudom. azt, hogy a nemzeti... Nem értettem, hogy a nemzeti ezt... összetartozás maszlagával, stb. stb. Szóval ez megint ugyanolyan bántó, borzalmas, borzalmas. Hát mert szöveg van kiragadva. Hát nekem rosszul esett.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 kérése volt, hanem ez így történt, családok szétszakadtak, a nemzet szétszakadt. Nos, erről senki nem tehet, de azt nem lehet mondani, hogy az most külföldi dögöljön meg. Önnek ebben tökéletesen igaza van az a kérdés, hogy a nélkülettől 1920 egy milyen irányvektor mentél felfejteni. Ez egy más tészta, hát de, de, de, de, de erről ez, beszélgetünk. Ez könyörgöm azért, olyanokat nem mondjuk, ami sért jó sok embert, aki sem nem tehet. Na jó, nem tartom fel. De elézés, itt fordítva csak én tudom feltartani önt. Thank you. két nap ezelőtt Barcelonából a katalán ö, ügyekkel kapcsolatosan nagyjából ugyanerről beszélt ö, és ez ránk is igaz tehát Gábor, amikor, od, amikor arról beszél, ami ott történik, akkor sokkal kisebb tisztában fogalmaznak dolgokat ö, gyakorlatilag nyugaton rá lehetne tenni egy-az egybe Magyarországra is, illetve a, a, a, a, kvázi a magyarságra is ezt a, azt a képet, ami, ami arról szól hogy a, hogy a, a bulvásaiktól és a média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 mintha indulatra lenne igény, és uh, tárgyilagosságra nem. Mondja ezt valaki, akiben hát indulat elég nagy mennyiségben él. Jó reggelt! Jó reggelt, Wagner! Lehet, csak mert megszólítottam. Igen, igen, igen, igen nem volt egyértelmű. Igen, hát a felháborodás, ez, te is azt mondta, hogy a betelefonált a, a nagy Attila talán, hogy kikéred magadnak, mert hogy... Uh de nem osztod ezeket a nézeteket, amiket ő említett, viszont ezt a számot ismered. És... Uh, nem, én, én, is most, is... Én, én most ismertem meg, én korábban nem ismertem. Én ismertem ezt a számot, mégpedig egy index cikk alapján ismertem meg. Néhány évvel ezelőtt volt, talán egy blogon, az Index blogon, hogy hogyan szólt a nélküled a duna Stadionban. Két vagy három éve én azóta ismerem ezt a számot, <kül> és őszintén uh, szólva... Megérintett. Ha Próbáltam hallgatni az ismerős arcok uh, más uh, szerzeményeit is, uh, én ezt az egyetlen számot tudom meghallgatni. Isten bocsássa meg! Uh, és amit mondtam a nemzeti összetartozásról, tehát uh, komolyan ez egy ilyen ez egy nagyon-nagyon uh, érzékeny téma, és szerintem nagyon kevés magyar ember van, aki hogyha Rianóra gondol, vagy Erdélyben jár, akkor nem csak egyet a levegőbe, a rohadt életbe ez történt velünk,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 egy ilyen szubkultúra. A kép, két táborban, mind a két táborban kialakult ilyen szubkultúra. A, a baloldali táborban a elfogadott bal. az... A, igen, de az indexes nyelvezet, tehát az ott egy teljesen elfogadott dolog. A jobboldali táborban sokkal több a szimbolika, és az a nélküled is egy ilyen szimbolikává vált, ami szerintem... Tehát azt tudni kell erről a szám, hogy a határot túli sporteseményeken ezt rendszeresen, rendszeresen, nem csak húdva a csak Én egy télnek. meccsre mentem, nem pedig egy szubkuldúra és egy szimbolika csapározására. <gül> hát, hát, hát így jártál. így jártam. Ez így van. Így jártam. Még jó, hogy többször nem avatják fel a puskást. Bár ki tudja. Utoljára hangzik el, aztán zárózene jön, mert el kell, hogy menjek és nem akarok elkésni.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 nekem az a furcsa ezzel az egész, szerint megint csak arról van szó, hogy nem tudjuk feldolgozni a történelmünket, és nem tudjuk, nem tudunk valahogy... Ezt nem tudom, nem, nem tudom, mert ez az egyik verzió. A másik verzió az az, hogy tömegverekedéseket szeretünk, nem? Tehát az nagyon egyszerű megoldás lenne, hogy, amit ő mond. Sajnos nem ennyi, ennyire egyszerű a helyzet. Bár ilyen egyszerű lenne. Az egy nagyon súlyos probléma lenne...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 Én, én azt mondom, hogy ezzel a véleményével enne menne abba a közébe, amely az ismerős arcoknak a nélkület című számát énekelni, nem szívesen fognám a pártját, miközben nagyon verik. Élkület, és a lényeget, még nem értheted, ha amíg nem értél. Tudod, amikor a Bruce willis ráj van írva a Harlemben, hogy utalma a négereket.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 én egyébként azt se halott nekem a hímnusz jutott meg a meccs egyébként az alapján amit elhangzott gyakorlatilag a hímnusz után haza is lehetett volna menni ami érdekes volt már megtörtént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 Én azt nem értem, hogy ebben mi az, mi az a, ami érthet, érthetetlen, hogy ez nem, egy, nem csak a fuciról szólt, olyan magáról erről a gyönyörű összefogásról, ami, ami alapján ez a stadion felépült. És ez a stadióról van szó, nem pedig a fuciról. Én azt nem értem, hogy mi az a olyan szépen beszélt, hogy a tartalmára már nem tudtam odafigyelni. Próbáltam nagyon udvarias lenni. Én lehet, hogy vicces, fogom egy mondani, kör menet. Hogy... Mennyire más a Kejfej Jancsi, mint a Facebook. Ott nincs egy kör egy menet. Külös hogy hogyha működik a hangazonosítom. Bárki más? Hello, jó reggel kívánok! Azt szeretném mondani... Hálló! Figyele! Ö, szóval szeretném mondani, hogy én a Fankadelit ajánlom önnek a magyarok nyilait. Mihez? Itt a Mihez ajánlja? Lassan a játék és muzsika 10 percnél tartunk. Amit szintén már számosan nem ismernek, mert hát az tegnap volt. Utoljára ajánlom a 06148909999 és a 0636771161-es telefonszámot ma. Minden nap kísérletim is a minden nap utolsó adás, hogyha nem ez a mai volt az utolsó, akkor holnap ismét találkozunk. Jöreget! Jöreget! Jöreget! Kutár Péterek, szabad egy mondatot Tehát az időként Péter nem nagyon veszed észre azt, hogy milyen közegben vagy.